Nyolcadik fejezet. A kórus bemutatkozik. A kórus bárányfüredre érkezik, ahol bemutató főpróbát tart a kultúrpalotában. De a hangszerek eltűntek, illetve használhatatlanok. Az előadást mégis megtartják. A bemutatkozó látogatás után Egbert táviratozott a kórusnak. Hogy jöhetnek bárányfüredre. Hogy a sértődést elkerülje, A táviratot külön-külön Mind a két karnagynak elküldte. Az előkészületek után, Összeszedve a kottákat és hangszereket, Az egész kórus vonatra szállt. A vonat meglehetősen üres volt, Így egy egész vagont tudtak elfoglalni. A néhány utas aki az ő vagonnyukba merészkedett, rövidesen tovább állt. Nehezen viselve el a hangos ricsajt, amit az egyre jobban összemelegedő kutya és macska kórustagok okoztak. Még a kalauz is meggondolta magát, és visszafordult a vagon ajtajából. Csak a Márius szervezte kutyák, és a somát támogató macskák csoportja húzódott férre a többiektől a vagon két végében. A két főnök összeült az egyik sarokban, megbeszélni, hogyan lehetne a kórus munkáját akadályozni, és vissájt szítani a macskák és a kutyák között. Sokáig pusmogtak, míg végül megtalálták a megoldást, és elégedett vigyorral a képükön, Visszatértek híveikhez. Csúcsú és bundás az állomáson várta az érkezőket, míg Egbert a műsorigazgató trókával és a kultúrpalota igazgatójával a próbák idejéről tárgyalt. A vonatról leszálló énekkar nagy feltűnést keltett. Nem csak a sok hangszerre figyelt fel a sok járók elő, hanem arra is hogy kutyák és macskák szokatlan módon baráti összhangban egymásnak segítve rakották azokat le. Még nagyobb meglepetést keltett, amikor a lerakodás után sorba álltak a hangszerekkel, és hangos énekszóval és zenekísérettel vonultak a város kultúrpalotájához. Miután a hangszereket elhelyezték a hangversenyteremben, elfoglalták szobáikat és elfogyasztották az ebédet, amiről a kultúrpalota szervezői gondoskodtak, az énekkar tagjai levonultak ismét a hangversenyterembe, ahol a kultúrpalota igazgatója, a mókus, és a bárány tévéműsor igazgatója, Mr. Fox Silver várta őket, hogy bemutassák tudományukat. Az igazgató üdvözlő szavai után, a két karnagy megállapodása szerint először a fekete kandur karnagy állt a dobogóra. A holdfényes séták a vizes háztetőkön című közismert sanzont kívánták előadni, amit a macska zenekar énekel, míg a kutyák a halk morgásból és érzelmes vonításból álló aláfestő zenét szolgáltatják. Ugyancsak kutyák játszanak ebben az esetben a hangszereken. Ezt kellett volna követnie az Ugatom a Kerek Holdat című App Country dalnak a kutyák karnagya vezényletével, a kutyaházi ugatókórus előadásában. Ezt a macskák hangos dorombolása és nyávogása volt hivatott aláfesteni. Ekkor a hangszerek kezelése is az ő feladatuk. A kandúr éppen be akart inteni, amikor a felsorakozott énekesek mögül az egyik kutya bekiabált. – Sehol sem találom a nagy dobot! A karnagy felháborodva akarta rendre utasítani, hogy nézze meg jobban, amikor Újabb bekiabálások hallatszottak. Nincs sehol az üsdob. Nem tudom, hol a nagy bőgő. Nincs meg a trombita. És így tovább. A fekete kandur karnagy először dermedten állt, majd gyorsan leugrott az emelvényről, és hátra sietett oda, ahol a hangszereket hagyták. Ugyanakkor ért oda a kutyák karnagya, a buldog is, Hogy segítsen a keresésben. De hiába volt minden igyekezet. A színpad hátsó részében, Ahol a hangszereknek lenni kellett volna, Csak a zongora állt. Amit a tolvajoknak úgy látszik, Nem sikerült magukkal vinniük. De az is milyen állapotban! a billentyűk összetörve, a húrok egy része elszakadva. Valamennyi hangszer eltűnt, a zongorát pedig tönkretette valaki, állapította meg a karnagy is. Erre az énekkar többi tagja is oda gyűlt, és döbbenten nézte a hangszerek hűt helyét. Biztosan a kutyák voltak! Kezdte a macskák lázítását Soma. Csak macskák lehettek! Folytatta a lázítást Máriusz. A macskák tolvajbanda! Ez nem egyszerű lopás, állapította meg bundás. Valaki vagy valakik meg akarták akadályozni az előadást. Pedig ez nem fog nekik sikerülni, kiáltotta csúcsú. A próbát hangszerek nélkül is megtartjuk. Hangszerek nélkül nincs előadás, kiabálta Máriusz. Igaza van, nem lépünk fel. Helyeselt Soma. Úgy van, nincs fellépés, nem lesz előadás. Kiabáltak Soma és Máriusz támogatói is. Már úgy tűnt, ismét kitör az űrzavar, Amikor a buldog karnagy fellépett a karmesteri emelvényre. – Már pedig mégis lesz előadás! – kiáltott dörgő hangon. – Akinek nem tetszik, elmehet. De többé... Vissza se jöjjön, folytatta. Kihúzta magát, teljes nagyságában kiegyenesedett, és szélesre nyitotta száját, amelyből fehéren villantak ki hatalmas fogai. Van valakinek ellenvetése? Szavait Néma csend fogadta. A zajongók elhallgattak. Majd a kórus tagjai lassan egymás után helyükre óvakodtak. Köszönöm, hogy segítettél, mondta hálásan a kandurkarnagy a kutyának. A te erélyes fellépésed nélkül nem tudtam volna rendet teremteni. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy szívesen lépek fel macskákkal együtt. Mondta őszintén a buldog, akinek jól estek a macska szavai. De ha már vállalkoztunk rá, tisztességesen végig kell csinálnunk, megköveteli a kutya becsület. És a macska becsület is, helyeselt a kandúr. Hát akkor munkára fel, mondta fenhangon, és újra fellépett a karmesteri dobogóra. A továbbiakban a próba zavartalanul folyt. Az előadás után a mókus kifejezte elismerését a kórusnak. Az ezüstróka is gratulált, de hozzátette. Maguk nagyon tehetségesek, és ezt a műsorukat is le fogjuk adni a tévében. Az elveszett hangszereket pótoljuk. De én... Valami különlegeset akarok. Érdekes, hogy a macskák és kutyák együtt szerepelnek, de jó lenne valami, ami még érdekesebb. Az a jó, ami meglepi a közönséget. Már megmondtam. Azt akarom, a kutyák nyávogjanak, a macskák cincogjanak, és az egerek ugassanak. Gondolkozzanak, Mit lehetne tenni?